פרק ט' ויברך אלוהים את <תת> נח ואת <תת> בניו ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את <תת> הארץ ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמוס האדמה ובכל דגי הים בידיכם ניתנו. כל רמס אשר הוא חי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 ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. והייתה הקשת בענן, וראיתיה לשכור ברית עולם, בין אלוהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. ויאמר אלוהים אל נח,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 יפת אלוהים ליפת, וישכון באוהו לשם. ויהי חנען עבד לאמו. ויהי נוח אחר המבול שלוש מאות שנה וחמישים שנה. ויהי כל ימי נוח תשע מאות שנה וחמישים שנה וימות.